God dag og velkommen her til bla, bla Freestyle program nummer et med i studiet i dag er Tave Fandabrukken. Udtalte jeg det rigtigt? Det er næsten korrekt, ja. Fandabrukken? Ja. Fandabryggen. Øhm, Tao, øh, jeg har jo høvet dig med i studiet i dag af den meget enkle grund, at jeg synes, at du generelt er et enormt spændende menneske. Det, at vi har valgt at gøre det det er jo også fordi at, at at at vi jo netop egentlig synes at vi vi havde nogle rigtig gode snakker generelt, ja. men de har jo måske også ofte, tit og ofte taget udgangspunkt i noget personligt. ja. Det og er der... den, den store forskel. inget, det jeg, tænker ja. jeg, inget. jeg tænker det, og det er det. altså jeg var for eksempel lidt sådan, kan jeg nævne at du for eksempel har har en indrammelsens baggrund. ja. Æg, kan jeg nævne at du har vedhavet har fem våldtekster om. Kan nej, nej, nej, nej. Det, det, har, det har du ikke, det har du ikke. Nej. kan jeg nævne, at jeg er, pedofi? Nej, det er det. men altså sådan, øh, altså det der med at tage udgangspunkt i din personlige. Jeg vidste ja, ikke ja. Øh, men jeg tror, jeg bliver ved med at glemme. Det der, jeg bliver ved med at glemme, at det jeg står foran her i studiet der må have, Det er jo et grænseløst individ. Ja. kan det beskrive dig? Ja, jeg tror, jeg forholder mig til mit eget fødselsliv så som ligesom sådan en frygter gammel diskutere at diskutere. Det, det, du må gerne se med. Må, men man må den brede danske befolkning og, og, og Google... Og er selvfølgelig grænser, selvfølgelig er der grænser. Ja, ja, ja. ja, ja. Tænk sagt. Det der, i ja, ja, ja. Men det er jo også noget, vi, vi nok lige skal drøfte her bagefter. Hvor, hvor, hvor langt er vi tilpas med at gå? Fordi det, jeg, jeg synes da, at det vil være en skam, hvis at vi annoncerede fuldstændig på den del uh, af, af samtalen. Ikke? At vi ikke sådan kunne inddrage os selv. Mm -hmm. det, det, det giver sgu noget liv til, til samtalen, at der at der er lidt, øh, at det har et personligt præg? ja for helvede altså er man ikke det er det, altså, jeg tror, det at snakke om noget ja, ja, jeg vil ja. gerne snakke om dig eller mig ja, ja, Og, ja, altså, præcis, ja. præcis. Øhm, men det ved jeg ikke jeg ja, det kan man jo det kan man jo tænke over hvad fanden man mm. ikke kan gøre du kan bare lave sådan nogle øh, nonverbale signaler sådan jeg kan sådan lade den her, øh, mm, mm, hå mm, hånd over halsen mm, mm. stop ja stop <laughs> stop no, fucking ikke skal, skal du ikke nævne ja. ja. ja, ja, ja, ja. Så, okay, men okay, så nu det kan vi jo bare gøre i praksis. Nu begynder jeg at starte en sætning, så kan du jo renoncere. Tav. Du har jo fået tænder. Ja. Det er korrekt. Øh, du du jo og du er øh, for ikke så lang tid siden du sank. Det er også. Må man også godt. gerne så ja, det, ja, ja, du, ja. du du tager bare hånden op. Øh, ja, ja, ja, ja, så snart ja, ja, du tænker kører du, køber, går langt. du øh, hvad hedder det? Øh, hvordan er det hvad, altså, hvad, hvad synes du om hvad, hvad er en en single liter? Det ville jo være Lækker, hvis man kunne sige, at man... Øh, at man bare elskede single enkeltlivet. det frihed, og nu kan jeg fandme gøre lige, hvad der passer mig, osv. Det tror jeg ikke i sidste Der er ikke nogen, der synes, det er særlig fedt. Øh, det er virkelig... Øh, Blivet glorificeret, det her single Problemet er jo også, at man... Øh, altså... Når du er alene, så er det, har du kun dig selv til hele tiden at... Øh, at kæmpe imod, eller sådan undertrykke de her følelser... Øh, usikkerhed, eller mindre værd, eller hvad det nu kunne være. Men øh, når du har en anden person, en partner, så kan du ligesom udlicitere den her opgave. De fungerer som sådan et selvobjekt, der hele tiden kan, kan stryge dem af hårene, ikke? Ja, <laughs> ah, du er god, nej. Du, du når ikke engang sådan at få den mindste sådan. Du, du når en engang få tanken, at du er utilstrækkeligt, før personen er ind over dig og siger, hvor fantastisk du er. Øh, og lige pludselig så mangler du det i dit liv, og... Øh, så går det op for dig, hvor, hvor, hvor jamen i en tilstand din psyke er i. Altså sådan den der mentale hygge, er bare sat fuldstændig ud af, ud af kraft. Ja. Og det er ikke det samme, når du siger til dig selv, at du lægger sådan noget en, en anden person, der gør det. Desværre, det er ikke helt det samme. Mm -hmm. um, men ja, det, er jo, det er jo en tillidingsproces, altså det, det er svært at starte, men altså, så må man jo få opbygget forret igen, det mentale fort. Ja, ja. Okay. <laughs> vil lige fortælle den danske befolkning om, hvad det mentale forret er, for det har jeg godt hørt at snakket om før, jeg synes, det er ret genere. Øh, og, og rent måske også altså det er ikke ikke ikke på den måde det skal ikke naturligt gøres på den måde ja, det, ja, det er det, er jo, det mentale fort det, det er jo sådan ligesom en, en en en simpel metafor for mm. øh, alle dine forsvarsmekanismer alle dine det det de psykiske værn du har ligesom til at stå imod at de her selvbebrejdelse det her den her tendens til hele tiden gå til at gå i rette med sig selv den her øh, konstante øh, mindreværdsfølelse selvtvivl og så videre ja. Det skal man sådan hele tiden kæmpe imod, fordi de her tanker, de opstår jo kraften bare så selv. Ja. Det er jo ikke der, der forfatter til dem. De er bare kastet frem på, på skærmene. Ah, du er også sådan og sådan, og du er, du er heller ikke god til det, osv. Mm. Det kender vi alle sammen selvfølgelig. Vi føler at være utilstrækkende. Og det er jo en evig kamp hele tiden, at, at, at, at, at, at, at, sådan, at, at slå dem tilbage, ikke? Som, som, som udgrudt, der ligesom skal luse ud i. Um men når du har, som jeg siger, når du har en partner, så er det jo fucking kolding hus, men det er jo, fucking house, man. Det er jo en, en ruin, og der er ingen vagt, Det er bare uh, det er en jammerlig tilstand, der er Den der mekanisme, mm -hmm, hvor man mm -hmm. fucking gør rent i sin psyke. Mm -hmm. øhm, ja, og så skal man til at optræne det igen. Mm -hmm. det er måske og hvordan, også, man, hvordan altså hvordan lurer man så ubrudt? Hvad man gør, jamen altså det er jo øh... det er at overbevise selv om, at øh, man er god nok på den måde, man nu gør det, ikke? Øh... Det må du også øh, selv kende til. Nu har du været single noget tidligere. Ja, for helvede, man er ja. alt for lang tid. Øh, og jeg har været single mest i mit liv. Øh, hvad hedder det? Jeg har kun haft én kæreste i mit liv. Og, øh, så på den måde kan jeg slet ikke øh, prale af, af nogen sådan. Uh, altså, mit mentale fort det er fort Europa. Uh, 10.000 <laughs> grænsevagter uh, med, der skyder med skarpt. Uh, så snart, at, så snart det det <laughs> det eneste, hvad hedder det, selvvibrærette sig nærmer sig. Men nej, altså, jeg, jeg kan godt genkende det, du siger, altså, med, med, med, det, med, det, med, det, med det svingende selvværd. Men altså, jeg vil sige, at, at, at man... Og det er der ikke nogen vej udenom. Det er jeg også enig med, enig med dig i. Uh, men noget, okay, så noget, jeg har fundet ud af, jeg synes, det virker for mig, det er at være engageret i kærligheden. Ja. Altså, og fordi nu snakker om det her selvobjekt. Øh, mm. Man kan have, ikke, altså, ja. at man har en anden person Der står ind over hårene Jeg synes at en måde hvorpå at, at jeg kan lade være med at være øh, Selvbebredtende Det er at være i kærligheden Altså at sige jamen, Det kan godt være at du synes du er træls, Og det kan godt være at du synes du ikke er godt nok Men i det mindste er du i processen der hedder At finde ud af hvad kærligheden skal være for dig I det mindste er du i gang med at gøre det Og det, altså, det handler basically om Om du på Tinder, eller om du skriver til en pige Du synes er sød eller om du opsøger en pige du synes er sød hvad ja. end det kunne være ikke? altså at bære i kærligheden at være, være aktiv i sin kærlighedssøen. Mm. det har været for mig betyder for mig rigtig meget for at jeg ikke, at jeg ikke forfalder til den slags fordi mm. jeg, jeg, jeg kan altid minde mig selv om ja, men i det mindste er du i gang Home. altså sådan du ved det, det, det, jeg kan ikke du ved de der bebrejdelser kommer ikke særlig langt fordi du ved den mission der hedder oh, at være i kærligheden den, den trumper meget let egentlig ja det, og det giver en selvtid det giver en dejlig selvtid synes jeg det giver simpelthen en, en selvslid at være på jagtmarken. Ja, yeah, og være på jagtmarken og være på og være ærlig omkring, at man er på jagtmarken, Altså ikke sådan en, du ved, sådan, don't look for love. Altså du ved, <laughs> bare fucking yo, I'm looking for love, baby. Altså ja, ja, ja. I kan bare ringe, 31, 30, 79, 75, 75, altså sådan, du ved, fuck it. Altså sådan, det skal I sgu bare gøre. <laughs> uh, Jeg ja, er ja, altså sådan, på den måde at føle, at man er en kompetent medvirkende spiller, i sit eget kærlighedsliv. Ja, ja, ja. Er, er, altså det er sgu, øh, det skal sige, det hjælper mig. Jeg, jeg, jeg er ved at se, hvad fanden det, det giver. Altså jeg kan godt se, at man... Altså det måske hjælp på følelsen af ensomhed, man tænker, det er bare midlertidig tilstand. Jeg, jeg er på vej hen, hvor jeg gerne vil være. Mm -hmm. Æh, undskyld, der kom jeg lidt for langt væk igen. <laughs> Æh, jeg er på vej hen, der hvor jeg gerne vil være. Æh... Så på den måde kan man berolige sig selv på den måde, men jeg, det bliver nødt så ud se for mig, hvordan, er det, er det, hvordan giver det dig sådan et heje? Altså, kan du godt blive høj på det der med, at, at du er ude og jagter et eller andet pige? Eller? Nej, men jeg, nej, jeg vil ikke sige, at jeg bliver heje, men jeg sådan lidt, øh, jeg får sådan en, en, en følelse af ro omkring det. Altså sådan, du ved, jeg tror måske også, det er fordi, at frygten for ensomhed er måske min primære øh, selvbebredtelses-ting. Altså sådan, du ved. Bebredt du dig selv for, at du er bange for at blive ensom? Nej, ja, altså ja, altså sådan, at jeg er person, der ikke kan. Øh, hvad hedder det, finde en sød pige at være sammen med, fordi bla bla bla bla bla, ja, ja, og så ja. kan der være alle mulige ting, man tænker der, ikke? Altså, måske er man meget, altså, vi snakkede om intimiderende i sin måde at være på. Okay, hvordan, mm. kan jeg, hvordan kan jeg skabe en basal tryghed i det menneske, jeg har at gøre med? Ja, ja, ja. Og, altså, sådan, det kunne for eksempel det kunne være et eksempel på det, ikke? Øh, mm. Hvordan kan jeg finde ud af at være sød? Hvordan kan jeg finde ud af ikke at være dømmende? Hvordan kan jeg finde ud af ikke at Øh, kan jeg finde ud af hvad min type er altså er der overhovedet nogen jeg har lyst til at være sammen med det kunne også være det ikke ja. altså sådan men der synes jeg bare at være i den søen den, mm. den state of mind du får mm, af at føle mm, du er i den der mm, søen mm. den gør bare at de bliver ligesom irrelevante fordi det er sådan ja øh, jeg er jo gerne med at finde ud af det altså sådan ja. forstår du det er ikke sådan du ved det er ikke sådan en rationeret følelse det er sådan en følelse af at, du ved okay ja men det det jeg faktisk kan med at finde ud af det her altså, mm. de spørgsmål så at sige som det jo egentlig er man bebrejder sig selv med ja dem er jeg gerne med at finde et fucking svar på uh, det godt jeg nogle jo kan jo, jo. Men, men, men det du beskriver der er jo sådan en konstant tilstand af, af, af, at sådan at skulle revurdere alle sine karaktertræk. er jeg sød nok, er jeg for voldsom på det her par meter, er jeg sådan og sådan uh -huh, uh, uh -huh. det virker ikke som en særlig uh, <coughs> det virker ikke som en tilstand er altså uh -huh. at du uh, bryder om der hvor du er altså, Nå det, det, ja, det, det. men det der jeg siger, siger, at alle de her ting netop, alle de her ting disse ja. tanker er ikke nogen jeg har nu Okay. I denne søgende tilstand. Fordi nu er jeg jo bare gang med at finde ud af det. Altså så at sige, så lad os sige, at den frygt, vi kan snakke om, jeg måske havde for et par måneder siden, for at være intimiderende og ikke kunne være tryghedskabende. Ja, ja, ja. Jamen nu er jeg bare ude at have en samtale med en masse piger, hvor jeg prøver at være tryghedskabende. Mm. Og finde ud af, at det er mega fedt. Og det er en fed del af mig, jeg er begyndt med mm, mm. at opdage der. Og det er en, en, en reaktion, jeg ser jo. I, I de piger, jeg møder os, øh, altså øjnene, at wow, okay. Jeg kan faktisk mærke, at der er et eller andet fedt her i den her ting. Altså sådan ja, ja, ja. Øh, så på den måde, og så, så, så, så er det jo også at altså, man kan jo leve på hejlet, bare, bare fordi man ikke har en kæreste så bare det, at man har kyst det kan man jo altid leve på lidt. Ja. Det ved jeg ikke, det kender du ikke. Så får man lige to dage. To <coughs> dages uh, energy ja, bars. Hvem er heller ikke særlig meget to dage? Var? Nej, <laughs> altså, ja. <laughs> ja, ja, Så skal man bare sørge for at få en ny, kan med. Altså sådan, du ved, så kan der måske være den der. Så er der måske den der fase, hvor du sådan. Ah, måske kan jeg kysse med hende igen, eller. Altså, så kan man. Så, så der er lidt sådan energi efter de to dage. Altså, der er det der high i mm. to dage. Det ved jeg ikke. Hvordan vil du sige, din proces er? Lad os sige, at du har scoret. Du har, du har fået sex. Hvor hvor længe kan en mand leve på en skrue, Det er måske mere ud at lave almindelige regler for den mandlige psykoseksualitet. <laughs> ja, øh, det er sjældent mere end øh, nogle få dage, tror jeg. Det er, de, jeg kan sgu ikke leve så højt. Nej. Det, det kan jeg ikke. Det er sjovt, okay. det har jeg faktisk ikke talt med andre fyre om. Hvor, hvor, hvor længe de kan øh, blive med varme sig med mm -hmm. det minde med den, med den orgasme. Altså, det, er jo, det er jo næsten lige, snart det overstod så det er en skubbelse. <laughs> Nej, det kan sgu ikke gøre sådan sindssygt meget for mig. Sådan en, en enkelhed uh, nat. Altså sådan, at, at, det, at det er noget, jeg kan tage med mig. Og så øh, er, det sådan, er det noget, der sådan styrker mig på længere sigt. Det, det, det, det er det ikke. Vil sådan oplever du det? Øh, nej, altså jeg vil sige, nej, jeg vil også sige, at vi er ude nogenlunde, altså nogenlunde det samme. Jeg tror måske, jeg kan leve lidt længere på det. Hmm. Øh, det vil jeg sige. Men det er måske, fordi jeg er lidt mere selvglad <laughs> øh, altså lidt mere fokuseret på min egen, sådan, du ved, eller sådan, så bliver man også sådan lidt måske sådan, glad, når man får et bevis på, at man var god nok. Ah, altså sådan, yeah, yeah, yeah. Øhm, men, ja, okay. Men okay, så har jeg, jeg, har faktisk, jeg har faktisk også et andet, øh, hvad hedder det, en lille ting, jeg snakkede med min roomie om min mor, som yeah. kom som en konsekvens af, at jeg var i byen med nogle piger. Og så møder jeg den her pige i byen, og så sker der det her klassiske, man står og snakker lidt, og sådan noget der. Øh, vi snakker måske sammen i en halv time eller sådan noget, ja. øh, og jeg synes jo, hun er sød at snakke med, og sådan noget der, jeg tænker, mm, måske, du ved, måske ikke en halv time men det er jo ikke sådan, man ved vanvittigt meget, men man Nej. er sådan, du ved, man <laughs> er ved at en god fornemmelse, ikke, mm, ja. men øh, ja, så har hun jo en fyre, ikke, ja. det skulle hun jo øh, have med klart ud. Det er, min, nej, og det, det, er, det, det er ikke det, der er dilemmaet. Dilemmaet er jo bare, at jeg skrev med det samme, da jeg fandt ud af det. Oh, ja, ja. Altså sådan, mere eller mindre, du ved, det var sådan, ja, skal vi ind igen, og så farvel. Ja, ja. Øhm, og så siger jeg det her til en af mine veninder, og så, sådan, du ved, fordi så går jeg hen og siger det til en en anden gang, fordi hun vidste så godt, at den her pige havde en kæreste. Mm. Og så kommer min veninde og siger, og så siger jeg, og en anden gang, så må jeg gerne, hvis nu er jeg for eksempel en gang med at købe en øl til mm. det her menneske, mm. så må jeg gerne gå med og sige, har en kæreste, Ja, ja. Øh, you og er det, altså, og så, men så sagde man dem og det vil jeg egentlig gerne oponere imod, fordi jeg synes egentlig, at man skal, du ved, jeg synes også, det er trælt, som en, der har en kæreste, at gå i byen, og man bare ikke kan få lov at snakke med folk. Hvad tænker du det? Er det ikke fair nok bare fucking at skrive med det samme, inden <laughs> du fandt ud af, at vi har en kæreste? Nu har du talt med hende i en, en, en halv time, jeg ved ikke, hvis hun var en interessant samtalepartner, så havde det måske været værd at blive i det, men, øh, nej, altså, du er jo... Øh, hvis du tager i bil med det formål at du gerne vil øh, ikke føle dig ensom, <laughs> så, øh, så så, så, så det er det klart, du, du har uh, time is money for helvede. Altså, der er der er kvinder, der skal man skal snakke med, der er nye folk, man skal møde. Det er jo også, en, det er jo men også en proces, rent faktisk at møde en person, som man som man ikke bare kan hygge sig med en enkelt øh, nat, men altså, som altså, som er potentiale for på et længerevarende forhold. Altså øh, også det der med at blive single, det er det, man virkelig sådan bliver klar over. Hvor, hvor lang en vej der var fra det første møde, til det var et vældig tilbladet forhold. Fuck der er langt, mand. Og hvor mange mennesker man skal igennem. Øh, så er du klar, så har du ikke tid til at bare sludre med et anden der har en kæreste. Jeg skal videre, fanden? <laughs> så er du enig med mig? Altså, du synes ikke, der er noget, altså, fordi det er måske mere, der er mere... på ja. hvordan du gør det, er jo ikke bare sådan, hvad ja, fanden? Og, øh, så, bare, så vender man bare ryggen til med det samme, og sådan. Men altså... Men det, altså... Fuck om, altså, om den der lille høflighedsting der med måske at sige, øh, desværre, jeg er ude at kigge efter nogen. Kan du have en god aften? Altså, hun mente jo bare, der var noget fundamentalt amoralsk i det. føler du det, den Det, det jeg, Min veninde. Ja, min veninde. Ja. Ja. At der var noget amoralsk ja. i, at du ikke havde lyst til at tale mere med ja. hende, så fordi... det at jeg i hvert fald, synes hun, det var træls, når folk gjorde det. Ikke? Altså, man er forpligtet til at tale med mennesker mere end en halv time. Folk vil lige have mødt. Altså, det mener jeg jo ikke. Nej, det er jo, altså, det, det, det er sgu da også meget, øh, det er meget fornuftigt. Det ja, er en time snak. Nå, ikke, altså Det er ikke forventet, at, at, at folk sådan gider at hænge på dig hele en aften. Nej, hvis du har en kæreste. Nej, nej. Altså, hvis man dedikerer 6 timer i løbet af nat til en bestemt person, så er det altså, fordi man har skumle intentioner. Ja, ikke? Ja, jo, er vi, er vi, er, okay, ja. Tror du, der er piger derude, der rent faktisk reelt tænker, at en dreng kan bruge... Altså, hvis de har en kæreste, at en dreng bruger 6 timer med dem i løbet af en aften. At han tænker, at, at, altså, at, at denne her, den her dreng ikke har skumle intentioner. Men da han er homoseksuel, selvfølgelig. Hvis man øh, kender en anden i forvejen, hvis man er øh, til mm -hmm. venner, mm -hmm. så, så er det selvfølgelig ikke usandsynligt. Men, øh, men ellers, så, ja, så der er nogle alarmklokker, der burde ringe. Men tror du, der er piger, der reelt ikke anser det? Nå, altså, når det, ja. det findes. Nej, det, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der er sådan, I Nej, det tror jeg heller ikke. Har du... Øhm, ja, okay. Men okay, men altså, altså jeg vil, sige, altså, jeg vil også sige velkommen i klubben. Jo, i forhold til det der med at være sengjælp. Ja, ja, tak skal du have har du, du har været her længe. Og det, ja. Er det et fedt sted at være? Det, det lyder ikke, som du rigtig sådan, øh, sådan er pladet af det. Ikke rigtig. Altså, det er fede. Ja, jeg er pladet af det, vil jeg sige. Altså for den måde vil jeg sige, fordi at det er også det, det her med at prøve at være i kærligheden, vil jeg kalde det, en af, forholdsvis ny ting. Ja. Altså sådan, du ved, øh, og det har nok også noget at gøre med her. Du ved, det sagde jeg faktisk ind til jeg snakket med i dag, det her med, at det tror jeg var noget af det, som joints virkelig var med til at skubbe ned. Mm, øh, ja, ja. under gulvtæppet. Altså, ja, ja. det er behov for kærlighed. Så kan ja. man have øh, joints'ne, som sine øh, lille elsker, i stedet for damerne. På Jamen, det, noget jo, noget. det er jo grunden til, at, at, at, at, at det her med at ryge fede, det er, er double edge sword. Fordi at øh, det gode ved at ryge, er jo netop, at du bare bliver tilfreds med din tilstand. Åh, oh, jeg yeah, fuck det, man. Fuck min, min karriere, mand. Det behøver jeg, ikke. Jeg, jeg, jeg skal ikke. jeg skal ikke bruge mere af min joint, der bare ikke, jeg, noget lækker musik, og, Ligge her med min homies. Men det er jo også øh, et problem, hvis øh, det bliver en permanent tilstand. Fordi at så, så Du, du er ikke, du er ikke motiveret for at, at, at bevæge dig. Altså, sådan at noget skulle flytte dig i dit liv. Det er jo bare. Øh, hvorfor skulle du gøre det? Det er jo fint, nok, som det er. Men du røg ofte, kvifted. Ja, meget. Mm. Rigtig meget. Hver dag. Rigtig meget. Ja, ja rigtig meget. Nej, jeg ved ikke, det er måske en fire gange om ugen. Så sådan to hverdage, og så, øh, du ved, en, en, en, en enkel hverdag i løbet af ugen, og så fredag, lørdag søndag. Ja, Men det, øh, passede du arbejde, der var mm -hmm. du Fuldstændig. Ja. Har aldrig været skæv på arbejdet. Nej. Altså sådan, jeg har aldrig, aldrig fejlet på den. Men det er også det, jeg mener. Altså på den måde kunne jeg godt opretholde de, netop det aspekt, mm -hmm. at jeg aldrig kunne have gjort mig en karriere. Men jeg tror nemlig, at kærlighedslivet var det, jeg ligesom fortrængte. Altså det var mm -hmm. den ting, jeg valgte ikke at være ja, i. Ja, ja, ja. Øh, og det er bare... Øh, fordi det skov var faktisk at jeg begyndte at ryge rejoin forholdsvis hurtigt efter at jeg var færdig med gymnasiet. Mm. Det der skete for mig, det var så faktisk at den næsten, du ved, så stoppede jeg nemlig med lige undtagelsesvis at ryge joints fra den efter i mit første sabbatår ja, til juleferien. Ja. Ja. Og det var faktisk i der mit grundlæggende mit kærlighedsliv over de to sabbatår. Har, har Altså eksisteret i de sådan tre måneder Det var også derfor at Det ja. var da jeg mødte den sådan første pige Og var sådan sammen med en ja, ja. længere tid ja, ja. Det var også i den der periode ja, ja. Lidt sjovt sådan at tænke på egentlig Hvor instant det triggede. Ja. Jeg tror det er det det gør for mig George. Jeg tror nemlig det er det det får mig til at kunne Det er at kunne suppress det her fundamentale ensomhedsspørgsmål Og ligesom ikke have det på sinde ja. øh, Og så snart at jeg så Stopper med at ryde Så kommer det Så kommer det, ligger det mig enormt meget på sinde mm. men, men det jeg jo så bare må konstatere Det er jeg bare også, at Det jeg siger Det er jeg faktisk enormt glad for det er dejligt, men jeg, altså, jeg synes bare, man kan mærke sig selv leve også. Altså, det er fedt. Jeg synes ja. virkelig, man kan mærke sig selv leve, når man har med damer at gøre. Afvisninger, accept, øh, du ved, øh, hvad kan vi oh, blive oh, til, ja. potentiale, ikke ja, ja. potentiale. Altså, alle de her ting, mand. Mm -hmm. Det er nogle fede, øh, det er nogle fede, øh, voldsomme og fede følelser. Ja, ja. Det afgjort. det er... Det her, du sagde med, at du, at, at du røg, at, det var dit, at du mistede interessen for dit kærlighedsliv, var det ikke bare sådan en generelt dæmmer på din liv. Du jeg tror ikke mere, jeg tror ikke, det er så, så banalt. Jo, jo, 100, jo, ja. ja, det er fuldstændig. Ja, for jeg er jo at når jeg selv har røget, øh, jeg tror ikke, at det går mindre på, hvis jeg følte mig ensom, når jeg har røget. Jeg tror netop, at, øh, når vi går rundt i, i, i med vores hverdagsbevidsthed, så har vi hele tiden sådan et, et, et, et, slags, et slags filter over virkeligheden. som vi, vi ikke rigtig kommer i kontakt med den. Øh, og når vi, hvad for, når jeg selv øh, ryger eller tager andre øh, interessante stoffer, så, øh, så bliver de opløst, de her øh, mekanismer eller de her det her lag, som beskytter en fra for virkelighedens realiteter. Så lige pludselig kan man mærke, at man bare er et syv i vinden, at man, står dem, at man bare hænger i det tyndeste spind, øh, og der er ikke nogen, der griber der dig. Du, du er alene i verden. Ligesom de der tegnfigurer, der man ser sådan, øh, gå ud over en klippe. Vi ved ikke, at de går ud over klippen. Ikke? De bliver bare ved med at gå i luften, indtil de pludselig opdager, at øh, de står over en, en afgrund. Eller man føler sig virkelig kastet ud i ingenting. Men, altså, men det, det, det er ikke en yeah. oplevelse, du har her. Jo, altså, jo, jeg kan godt genkende det der. Jeg kan godt genkende Altså, Kendrick Lamar, han siger, if I could smoke fear away, mm. I'd roll that motherfucker up. Mm. Så på den måde kan jeg, og, og det er, altså, den, den line, den resonerer meget med mig. Altså, i den, du, kan ikke, du kan ikke ryge din frygt væk. Du kan ikke, for eksempel, ryge din fundamentale frygt for ensomhed væk. Øh, og, og på den måde, vil jeg da sige, at nogen gange, når jeg var skæv, så kunne det virkelig være sådan, jeg synes, ej, jeg synes, under rusen, under selve rusen, der er du fandme, og altså der har du det skal så bare sådan lidt grineren, altså, men jeg tror også, at, joints, at det er men, men tror også, der er noget ja. at gøre med, at det er med, med, med, med joints, som der med, med alle mulige andre rosemidler. Du skal ligesom, lære at bruge det, og at det først rigtig bliver fedt, når du har et reelt misbrug. Jeg kan huske på et tidspunkt, <laughs> ja, ja. hvor jeg, min eks-kæreste vi var, vi havde sådan en hel uge, hvor vi bare røger oh, skæve hver mm. eneste dag. Og uh, hen imod slutningen, så var det rigtig fedt at okay. røge det var virkelig lækkert, det kunne man sådan sagsrieste really, tre gange om dagen, det var ikke noget, uh, det var ikke noget problem, mm. altså man fik ikke de her sådan uh, halskotiske episoder mm. eller sådan uh, angst eller sådan ubehag uh, det var bare lækkert, så jeg tror også, at du skal lige ind i rutinen for at, uh, at, at, at, at, at det er sådan virkelig er en fornøjelse, og det har du jo været været. ja jeg ja det ja, er den rutine, hvor ja. var I, jamen jeg, kan godt huske det også for sommerhusture, hvor man bare har mm. hvad, hvor råd men hvor var I, hvor gør I det, hen? gør I det derhjemme? Uh, vi gjorde det uh, derhjemme. Okay, sygt nok. Så tog I bare en uge en ferie? Ja, det var han. en ferie, ja. Mener. <laughs> minder. Mener, man. Ja, minder. Okay, Nå, Øh, jeg tænker, hvad hedder det bare, at vi, æh, er, vi er vi ikke, æh, Jo, lad os, Skal vi ikke øh, wrap it up? Wrap it up, og så, øh, så må så vi, se. vi snart. Ja, ja, og jeg overvejer lidt, altså jeg overvejer lidt at bare udgive den fra der, hvor, øh, hvor det faktisk, øh, derfra, du ved, Øh, hvor vi begynder at sige sådan, nu det er det blevet for død, det er måske ikke så godt. Det kunne faktisk være, være meget fedt. Bare ja. tag den sidste halve time der. Det kunne faktisk være meget fedt. Her, ikke? Helt sikkert, det skal have det. Ja, godt. Tak for i dag. Ja, selv tak mand.